Марусю, Семене Семеновичу, ідіть сюди. Я заражаюсь її усмішкою й теж усміхаюсь. Шапочка удавано суворо насуплює брови і не дивиться на мене. На стіні й порт'єрах останні промені сонця. У вітальню входить повна, буйна дама з таким величезним бюстом, що здається, вона може бути мамкою цілої роти солдатів. Але голова в неї невеличка, її лице приємне, З твердими рум'яними щоками і маленькими, Живими дуже чорними оченятками. Волосся гладенько-гладенько зачесане і лежить на потилиці гулькою. Дама усміхається доброю, привітною усмішкою І жене свій бюст просто на мене. От він суворо кидає на мене шапочка. Маєте, можете знайомитись. І поглядає на нас з-під лоба. Дама подає коротеньку грубу руку і оживлено говорить «Дуже приємно познайомитись, я ваша прихильниця, просто захоплена вашою насінністю». І щиро, одверто сміється. Я потискую її руку і також сміюсь весело та легко. За нею підходить лисуватий добродій з черевцем, пукатими, як у вівці очима, горбатим носом і пухкими червоними губами. Він обома руками душить мою руку і, будучи нижчим від мене, дивиться до мене вгору. При цьому, чи від надмірної ввічливості, чи пустуючи, він перехиляється і занадто топірчує зад. Чаю хочете? Ходім, дам вам чаю з рожевим варенням. Любите рожеве варення? Говорить дама злегка одривисто. У неї я помічаю рот весь час злегка роззявлений. Мабуть, у неї астма. Ідемо в їдальню. Лисуватий добродій, цебто Семен Семенович шипун, обнявши шапочку за стан, що шепоче їй, близько прихиливши до неї цапине лице. Шапочка, мабуть, соромиться, бо виривається, витягає до Семена Семеновича губи, як то роблять діти до поцілунку, прижмурює очі й хитає збоку на бік головою. Ах, який здогадливий, каже вона голосно. Я думаю, що вони про мене балакають, і соромливість шапочки приємна мені. Взагалі я почуваю себе надзвичайно легко, спокійно з ними. Вузька, висока кімната. Над столом лямпа з величезним шовковим абажуром. Стільці з рівними, високими спинками, на яких сидиш, як у фотографа. В глибині якісь шафи, столики, канапки. Усе дуже сімейно, поважно, зручно. На столі сила ваз з тісточками, вареннями, сушеними овочами. Все видно Свого виробу. Я дивлюсь на масні, дуже червоні губи Семена Семеновича і думаю, що він повинен уміти добре попоїсти і випити. Він підсаджується до мене і не то насмішкувато, не то з великим відчуттям питає. Скажіть, будь ласка, а вам часом не було трошки нудненько там, а? Замість мене відповідає Марія Пилипівна. Не суди серденько по собі. Нудно, коли робиш щось без мети. Так, але ж... Вибачте, як вас по-батькові? Я кажу ім'я і прізвище. Присяжний повірений, жваво, питає Семен Семенович. А тож. Семен Семенович похабцем підходить і знов отопіршивши зад, потискує мені руку. Дуже приємно, дуже приємно, мав утіху чути і вас, і про вас. А як же, Марусю, пам'ятаєш процес Сегалова? Правда? А, ти ж не була. Надзвичайно приємно. Але уявіть собі, ніколи б не подумав, що ми познайомимось при таких виїмкових обставинах. Га? І він, сміючись, бере мене кінчиками пальців за руки вище ліктів. Про моє діжурство біля будинку вони, звичайно, не знають. Тільки я та Шапочка знаємо про це. Але ж як вона не подібна тут до тієї, яку вчора знав? Ніколи я не міг би уявити собі, щоб учорашня Шапочка... Могла так по-дитячому, в сердитому замішанню, витягати губи й ховатись за самовар. «Ну, Галю, тепер заспівай», – одривчасто говорить Марія Пилипівна. «А, так Шапочка співає». «О, дуже прошу, дуже прошу, Ганну Пилипівну, ви ж мені обіцяли». Шапочка зиркає на мене, усміхається самими очима і легко та весело йде у вітальню. Але коли вона стоїть біля роялю… Пустивши руки вздовж тіла, її лице міняється різко, в ньому знову строгість, а в вустах якась дозріла скорботність і недоступність. І коли вона співає, то насуплює брови немов від болю. Голос дужий, з металем, але шорсткий угорі і глухий, слабкий на нижніх нотах. І той самий, що вчора співав Арію з піка Вайдами. Так як... Не дивіться мені в рот, скоромовкою холодно, і владно кидає вона мені. Я від несподіванки ніяковію, а Семен Семенович мовчки з усмішкою підморгує мені на шапочку, немов кажучи. А що, дістав голубе? Марія Пилипівна, що акомпанює Галі, з усмішкою прикушує губу і, важно, навіть напружено дивиться в ноти. Е, шапочка тут командує. Не хочу більше, раптом говорить вона, і, склавши ноти, кидає їх на рояль. Ні Марія Пилипівна, Ні Семен Семенович не прохають співати ще. Мабуть, цього не дозволяється у шапочки. Коли я нарешті прощаюсь, Чується дзвінок і входять двоє гімназистів. Один горбоносий з пухкими губами, Рудавий і маленький. Другий товстенький, смуглявий, З дуже чорними, круглими, живими очима. Мене знайомлять з ними. Це сини Марії Пилипівни та Семена Семеновича. Я одягаюсь а вони всі стоять довкола мене в передпокої. Семен Семенович пускає якийсь дотеп приємний шапочці, і вона витягає трубочкою губи і замішану крутить головою. Потім раптом вона витягає до нього все лице і сміється. І зразу вона стає ясною, довірливою, одвертою. А в мене таке враження, що шапочка широко розставляє руки, немов для обіймів. «Ви вже прийшли? Та ви ж позавчора були!» Покоївка пускає очі додолу і швидше виходить перед покою, щоб не засміятись при панниці. Дуже прохаю вибачення, Ганно Пелипівно, але... Добре. Ходіть до мене. Я мушу з вами серйозно побалакати. Тон начальниці, що має робити прочуханку своєму вихованцеві. Сідайте. Не туди. Отут. Завіса на вікні напнулась немов вітрило, а на небі висить, як велетенська китиця винограду, Попелясто синя хмара. Десь глибокою октавою покашлює грім. Дерева слухають. Чуйно, непорушно. Часом раптом заклопотано, Хапливо перешіптуючись і здригуючись. Ми сидимо на тих самих місцях, Що й у першу мою візиту. Тільки тепер нема сонячного ореолу На голові у шапочки. Вона заклопотано хмуриться, Насупивши брови й десь обмірковуючи, Як краще почати. На ній широка червона блюзка з валдами, і через це шапочка здається повнішою і простішою. Довкола лиця так само пушиться багато тоненьких пасмочок та окремих волосинок, які повинні лоскотати щоки, ні з гордою, упертою горбинкою, хижий. Ну от що? Скажіть, ви, звичайно, наміряєтесь залицятись до мене, так? Питання настільки несподіване, що я відповідаю так, наміряюсь. Ну, от. Чудово. Так я вважаю за необхідне найсерйозніше попередити вас, що з цього нічого не вийде. Ах, та й надокучила мені ця дурна завіска. Шапочка сердито хапає завіску, що напнулась і натискувала їй на голову, скручує її й прив'язує поворозками біля вікна. На мене дме густим, задушливим вітром. Я мовчу. Ви чули, сідаючи на місце, та строго подивившись на мене, питає Шапочка. «Так, я чув. Можна спитати, через що?» «Звичайно, можна, ваше повне право. По-перше, через те, що я взагалі цього не люблю. По-друге, що не маю для цього часу. Третє, ви мені цілком не подобаєтесь. От, і тому, з мого боку, було б дуже негарно, коли б я вас не попередила. Ви ходитимете сюди, щось там таке, гадатимете собі». Гаятимете час. Усе це по-дурному. І коли я це знаю, то повинна сказати вам з самого початку. Я мала вже досить неприємностей з цього приводу. Буде з мене. Я не хочу більше ніяких докорів. Не думаю, щоб я коли-небудь... Ах, ті так само не думали. А потім мало не з кулаками кидались на мене. Красно дякую. Мені це вже надокучило. Чого я себе якось тримала з ними? А я знаю як я тримаю себе, як умію, так, і тримаю себе. Ну, а щоб не було ніяких непорозумінь, я загодя кажу вам, що тримати себе не вмію, і що всяке тримання, яке б воно там не було, рішуче не значить нічого. Будьте певні, Ганна Пилипівна, що я не помилюсь і зможу одрізнити. Ну от, маєш, одрізнити. А я вам кажу, що нічого одрізняти не треба, бо нічого такого не буде. Це я вам загодя й категорично кажу. І коли ви рахуєте, звідки ж ви знаєте, що нічого не буде? Це вже я знаю, будьте спокійні. Я мав багато всіляких балачок з жінками, але такої ніколи. Її в кожнім разі не можна назвати приємною й багатою на обіцянки.